A o Eslamu alaikum� r. qwe or standa r. qwe Kalojë edhe kjo javë dhe erdhi koha që të takohemi së bashku në këtë të martë për të realizuar emisionin duke kërkuar përgjigje për, për pyetjet tuaja të dërguara në drej adresën ton elektronike pyetja@servisks.com, kemi të ftuar në studio hojën Erol Nesimi me cilin dhe të cilin do të trajtojmë këto pyetje dhe të marrim këshilla të arta nga ai. Hojë ndroro, assalamu alaikum, mirë se erdhët në emisionin ton. Aleikum assalam, u faleminderit për festë. Ja sikur sot së pari ju përshëndes dhe ju lutuaj që të më tregoni se kam një dhuratë një orë nga ari. Në fakt nuk është ari plot, por është i ngjyrosur me ari. Alejo ta mbaj un sepse kam dëgjuar që ari është i ndaluar për meshkuj. Është vërtet se orët është i ndaluar për meshkuj? Pejon srom ka hip një herë në mimber edhe ka thonë me të vërtetë Allahu i ka ndaluar arin për meshkuj kurse e kaliu për femna. Edhe tjetër hadithat pe janë surëm ai i cili e bart arin këtë dunja nuk do ta bart atë ditën e gjykimit në naherat apo në xhenet. Për këtë shkak është haram bartja e orës nëse është komplet e arët apo e ngjyrosur me ar. Këto ose duhet me largu, donë nëse ka mundësi më i heq ngjyrën e arit, ose me shit këtë orë mirëpo me kusht mi ja shit dikujt në ndonjë besimtar që mirët është arthar që e, e përpunon ato arin apo ja shet dikujt në ndonjë famnë nëse bon me bart ato famnat ose e përpunon edhe ja nxjerr aurin. Përndryshe edhe shitja e sojnë në ndonjë moshull që e bart ato është haram. Po hajë këtu bëhet fjalë për dhuratë. Ëh disa kam dëgjuar edhe un shpesh herë se disa mendojnë se jo dhuratat nuk bën ta ndryshojm ose ta shesim ose ja falë ndonjë kujt tjetër një koment këtu dhërat lejohet edhe mshitet edhe mja dhurot dikujt në të njëjtën dhërat doon lejohet mi don dikujt na përveç se uh, ndalesa çka është është është ndalohet nëse dikush i dhuron dikujt në ndonjë dhërat ose hedhi ose pa parsyesh diçka mu kthye edhe mi amar atina kjo është ndaluar kur ka thon Peyami Sran thotë Ebubekri thotë eku mdon një kali të fuqishëm për luftë si ka qen eku mdon dhërat i eku mdon një ondit sadaq le mush për hir të Allahut që më luftuajmë me, me, me atë kalit. Thot edhe e kupon pas disa kohë që ai nuk e kishte ushqyir mirë, sepse një lloj kalit tillë duhet me ushqyir mirë për me për me qenë fuqishëm. Thot nuk e ke ushqyir mirë edhe i jesh i jesh i shtollur, domethënë ke shup kila, kilogram, thot. Edhe e kum këpyt pegamën somi durghyllat a lejohet unë me shkum një ablea atë kalit sepse ai nuk është tu e moj të mirë. Dafon be amsonom ai i cili kthehet pe sa dokës të vet ose sikur se çani i cili pshtyn pshtymën edhe shkon edhe elpin pshtymën e vete. On edhe ai i cili kthehet pe lemoshës ose pe hedhje sot po ta lloj, çdo mas ai mas në ajo thotë on mashet ose hajt po ta marr ose i kemur apo ishmani, don kthimi ikson është ndalum. Kurse ti si person ai ta ka dhon shpërblimin e kotë Allahu. Edhe ti nëse ai abdikuina, edhe ti ke shpërblimin te Allahu. On lejon edhe me shit Edhe me mjad dhurudi kujna don no, nuk ka nuk prish mundon nuk. Pa po, pse tjetër thot kur lejohet me bashkun namazit dhe e, si duhet bën jet për me fal kët namaz. Bashkimi namazit lejohet kur njeriu është uthar, don e para e dyta, kur është i smut, edhe kur bën shi apo kur bën burë e madhe në xhami lejohet me bashkun namazit që mos me dal prap në prishim me fal namazin me xhamat. Kjo lejohet bashkimi namaze. Bashkimi namaze bashkohet drejka me Kindi apo akshami me Yacin. Do no, nuk ka mundësi të u bashkosh sa boj me drekën ose më i me u bashkosh Kindia me akshamin ose Yacia me Sabaj. Do no, u bashkon vetëm drejka e Kindia, akshom me Yacia. Kto kanë mundësi të u bashko. Ose në kod drekës ose kod dikindis. Domthon, no, nëse donë me fal, nëse donë u bashku drejka e Kindi, kamsi kod drekës, ti dreka me fal edhe drekën e Kindin në sisimot ose në shtyë më faln kohën e ikindis. Un e, e fal drekën konti ikindis, ai i fal të dyat bash. Un bën ikamet, e fal drekën, do të thonë komplet katër e çate nuk bashkohen me rreçate, por bashkohen për shkak se falën një të anku. Edhe pastaj ngritesh, ofpisionet t'prapë me bojkamet, nuk është obligative, edhe e fal edhe forzin. Gjithashtu edhe aksion me jacin, bashkohen ose në kohë takshamit, e fal edhe jacin ose kot tjacis e fal edhe akshamin. On kështu të bëhet bashkimi i këtyre në namaz. Po Dënjherë e udhëtarit në çështjen e bashkimit të namazëve. U tharri në çështjen e bashkimit të namazit është ë kurosht u tharri jo musafer, se të këna, arabe qëtë musafir, se tek na ë njiun arabë quhet musafir, u tharri. Etaj kanë përkthyer musafir, thotë se disa e kanë keq kuptuar një jematlini, një, një vull musliman, ta hoqën në kushkë të musafirat e migxhë e koma fur shumë ondë spiat ndanojnë edhe i i shkurtoi edhe i bashkë namozët se musafirja. O musafërush tjetër san u thar është një sen, një gjë tjetër. Ë u thoni konsiderohet ai person i cili përgatitet për një udhtim. E për këto kanë fol shumë dietarë se sa so kilometra llogaritë udhëtar. Unë tek Hanefit është 82 km, te disa 40 e kështu me rreth. Mendimi më maj sakt, i sakt dietarë është se varet pi traditës tat i varet, se nuk mundosh me krahasu me kilometra, se ka qytet në ndonjë vend qi është 80 kilometra ose 90 kilometra pi qoshit në qosht tjetër, pi skajin në skaj tjetër. E këtu nuk nuk shkurtohet namazin në nasni nasni me thëp. Nga lagjja po, po, mm -hmm. në lagjje. Nga lagjja në lagjje. Po, doon varet pi traditën e statitën se qysh e qujnë njerin udhthar. Onë qut udhthar natvent, një person i cili u thon pej Prishtinën, Gjilan ose prej Prishtinën pej, pej don tradita e Ivanit se qysh e qujnë njerin udhthar, jo musafir. Don shikon nevoi njëri më përgatit për një udhtim të te till. Në këtë rast shkurtimi është obligativ, do jo të thonë domethënë ikush haj se ifali ka të reqote drekës më mirë, nuk ka më mirë, obligative është të më shkurtu. Ku mi fal 2. Kurse sunnet është mi bashku, është e lejuar. Nëse doni bashkon, nëse nuk don, oni fal, i fal veçmas. Edhe te çështja e, e udhimit domthonë bashkohet namazi, edhe tjetra raste kur bashkohet është nëse ndonjë në personit i del në një punë e madhe është në punë edhe nuk mënët, ose mjekët jënë në operacijën edhe nuk mënën me dalë, lejot edhe në kitras, dëmën, asë nuk është i smurë, asë nuk është në thimë, asë nuk është shië ose burë që është në gjamië edhe mi bashku namazet, këta e ka buë edhe pejga me sëramë, që thotë a i sharadela në ha, e ka bashku pejga me sëramë, namazet, nuk ka qenë i smurë, asë nuk ka qenë u tharë, asë nuk ka rashië, un nuk ka pas ndonjë arsye, mirëpo i ka i ka bashku letsem për ymetin e vetë që më tregusen ndonjë rast, në ndonjë rast të vështirësive, po nuk ka mundsië është në punë s'mund të më lëm punën, atëher lejohet, mirëpo jo rall. Po jam sa më ka bëu këtë një herë, një herë në jetë. Nëse i ndodh njerëzit me bëu, don më shpesh, nuk prishpun mirëpo jo me bësi si si zakon gjithmonë i bashku këto namozë pa ndonjë arsye. Po hëx për... këtu duhet marr një një një shembull dhe pyetjen në këtë rast. Jo nëse ndodhë se para namazit e yjes kemi udhtim do të thojmë jashtë vendi dhe në kohën e akşamit alejotë në shtëpi të falim akşamin namazin e yjes më pas të nisemi për rrugë. Bashkimi edhe edhe shkurtimi i namazit bëhet pasi që njerit del pilaxhës së vetë. Po jo, s'kam ka filluam i bashku dhe më shkurtu namazet pasi që ka dal pilaxhës së vetë që mo nuk i ka pa po shtëpiat shtëpinë e tij. Kompi këtu fillon, do no, nuk fillon, nuk mundet me bashku namazin shpesë se ti nuk i u thar. On nuk është arsye, arsyejo është pasi që del. On tipi i Prishtinës, nëse del vetëm, doon jashtë Prishtinës dikun, doon nuk i shë lagjën tonë dhe shtëpijat e tua lejohet me shkurtuar me bashkun namazin. Mm -hmm. On në rrugës, nallesh dikun i xhamia ose në rrugë edhe i bashkon namazit lejohet. Edhe tjetra vijnë më së sikse ë nëse një person te çështja e shkurtimet edhe të bashkimit namazit. Nësohtu thar. Për më tepër, për shembull shkon ndin në Shqipëri. Ose pej Prishtine shkon në pej, me marë Kosovën. Shkon pej Prishtine në pej, edhe këtu e kanë zonë namazit drejkës, në më, një ora është njësë. Një ora të ta, tani në onë hinë namazit drejkës. Edhe shkon në pej, në mërinë atjen në dy e gjysë o për në tre. A do të me falë tash me shkurtu namazin, apo me falë të pëllot? Në onë të dëndusë, tash kjo është të tharë në pej. Mirë për, Namozën e, zon, e, zon, e në, so ka nzon e ka nzon sa ka qen Prishtinë, atës nuk shkurtohet namozi. Un e fal namozën plot sepse kur e ka zon namozi ka qen këy, ka qen vendas nuk ka qen u thar. E nëse ndodhe kundërta, për shembull është tash ka sku në ditem pe Prishtinës më pe, ashtu thar atje. Edhe i ki ndija e ka nzon pej. Nuk ka dosh me fal dy recate me shkurtu namozin. Edhe u është kthyin Prishtinë, tash a do të më fal 4 reçate apo do të më fal 2 se namozu e ka nzon e ka nzon pesë i u thon, do të më fal 4 reçate sepse tash është kthyin në shtëpinë vet. Un nuk është nisoj. Onse kur është e kundërta, nëse i ka nzon namazi si vendas, edhe pastaj e merr udhtimin, do të më fal namozin si si vendas. Anse ndodhe kundërta, do më një u thon, edhe kthehesh vend tondin, atëherë do të më fal namozin komplet. Pyshje të tërë thëtë, pëse jënë të ndaluara instrumentet muzikore? Instrumentet muzikore jëndalu me për shumë shkache e që urtësin e të në shumicën e urtësis e dinë vetëm Allah Azevgjel. Mirë po, e para dhëtë me ditë se është haram instrumentet muzikore. Argument për këto që është i qartë, që nuk mundet askush me, me mëhu apo me andru kuptimin, është ku pegamen së rëmë ka thonë, kanë marë një ko, para kja me ditë kër njerës kanë meliju, kanë matën, edhe kanë me leju instrumentet muzikore. Kënë e ka krasu kamaten me instrumentet muzikore që të dujat jenë jen të ndalume për jenë haram. Shkako është se muzika është kuran, si që ka thonë Ibn Kajime, është kuran i shëjtanit. O në dëven ku ka muzik, e thret shëjtanin në dëven. Pastaj, muzika e ndzit njerin, në në lunë me ndjenjat e njerit. Muzyka e nxit njerën për me bëvë vepra të këqija, për me bëu harame. Gjithashtu edhe këngët, që ato e kanë njëjti kuptimet që nxisin për haram. Don këto shumë njerëz edhe kanë bëu vepra të këqija, kanë shku edhe në namoralitet, kanë vrar persona duke i dëgju. Don disa këngë që ato i nxisin njerëz në për në për haram apo në në për gjëra të ndaluar. Edhe muzika don ndalën sepse e nëzit njërin në shfrenim, ja hup kontrolën njërit, no nuk me ndonë më me ligjikan e tina, mi për me ndonë me epshin e tina. Pastaj, qështja tjetër është se muzikat ljargon për i Koranit. Njëri i cili miret me muzik, pa tjetër këmë ljargon për i Koranit. Se s'ka mundë si në zemën në një besimtarit më bashku, muzika edhe Korani me njëtë njëtë njëtë njëtë njëtë njëtë njëtë njëtë n ja da shumë i shohim ata të cilët dëgjojnë muzik, në dëgjojnë muzikë, as nuk dëgjojnë dhersë, ligjërata, as nuk intereson për islam, as nuk intereson për dëgjimin e Kuranit. Kjo ndodhet edhe çështë ne ilahive, çka shumë prej dietarëve i kanë urrejtë disa edhe i kanë i kanë ndalu. Mirë, mendimi më i saktë është që urrejtë në mbetëpru edhe botën haram, mbetëpru edhe ilahiat që të cilët e përmendin Allahu aty. Pse? Se shumica, do të thonë, e ndëgjojnë ilahiat edhe më asnjë ditë, nën skot ditë Në lla muslimana apo motor muslimane që nuk dëgjojnë Lahi. Mirëpo shkon me javë nuk dëgjojnë Kur'an. Don këto janë disa prej shkaqeve për çka shka është bu haram domun muzika. Vazhdim tani me pyetjen e Selverit që tekstualisht tekstualisht është paksa e gjatë, por do e lexojmë. Fatullah alaykum për staffin e realizues, zoti ju shpërblet për mundin dhe angazhimin tuaj. Kam një pyetje për Hoxhën dhe mundësisht të, të më përgjigjeni. Ës nga se Kështu e kemi urgentisht, pyëtje i me ka të bëj me adaptimin e ajo është. Jam një vlamës lima 23 vjeqar dhe jetoj vetëm me një njëri, të cilin ka menduar deri para disa ditër se e kam babat të vërtet. Mirë po, këj njëri një ditë me tregoj se mua me ka adaptuar dhe kështu që unë e kuptova se nuk jam dialiti. Këj njëri e ka një banes në Prishtinë në të cilin jetoj unë, kështu që edhe me ka thënë se pas zdekjes e ti ajo banes më takon mua, si dhe më ka thënë që gjithë pasurinë e tij ta marrun. Andaj mua po më intereson të di se a kam të drejtë unë të marr diçka nga pasuria e tij, ku pasuria e tij konsiderohet se ka rreth 200.000 euro në vlerë parash, kështu që a më takojnë mua ndonjë pjesë e tyre? Nëse po, atëherë sa kam të drejtë të marr unë nga ato para nga se kam dëgjuar se 1/3 e tyre më takojnë mua, që ajë më jep si dhuratë dhe jo si djal. Që më ka, si dhe më jesën tjetër të parave të mbetura çka duhet të bëjë ju un zoti ju shpërbleft xelam alekum pra ishte kjo pyetja e Selverit sporti duhet më shkruaj çështjen se pejgamberi sra e kanë ndaluar që dikush me quajë dikon babë që nuk e ka un më tregu realitetin e që kjo është haram i atyne, aty në asaj familje se ata kanë e kanë kan marrë adoptuani një një, një fëmijë e kanë haram që nuk i kanë të regu që është për fillimit, që nuk është prind e tëne, që e i morit, do më thonë, në të frimën, që nuk e ka prind edhe me logiku, do më jetën e tina me logiku si që një fëmi i huaj e jo që i ka babë edhe nënë edhe që nuk meriton trashigimi. Êshtë të vërtetë se kjo nuk është trashigimi, do më thonë se kjo nuk ka lidhje familjare me ta edhe nuk e meriton trashigimin për vetë se sadak çet raston Bukhariu që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në momentin e vdekjes së Sadim ibn Bebi Qasit ka shkuar dhe ka vizituar. Dhe ka thonë Sadim ibn Bebi Qasit, "O Allah, o, i dërguar i Allahut, a ka mundësi që Allah më mëshpërblyej mës pem dënu? A ka mundësi mëshira e Allahut më arrit më? Ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mëshira e Allahut e arrin çdo çdo besimtar." Ka thon on po du me lon sadak. Më jodhë lë moshpi pasonisë të ime ka thon çka po don me don, ka thon leje gjysën. Ka thon Sadim ka me kasi, ka thon po duam e lën gjysën e pasonis. Ka thon shumë është. Ka thon po duam edhe më shumë se kjo, ka thon 1/3 e pasonis. Ka thon u thelut, thelut كثير. Ka thon më shumë edhe 1/3 ose shumë, mirë po lejohet. Don ai çka lejohet njërin në momentin e vdekjes, me don sadak është 1/3 e pasonis. Në momentin e vdekjes një të rejta pasunis. Në këtë rast, nëse trashikimtar tjërë, që i ka këtë, tonë, që e qunë si, si prind, apo personi cili e ka eduku këtë djallë, nëse nuk ka tjetër kënë hiqë, asë këndë me leonë, atër së lejot mi adhonë këtë pasunis këtina. Ose, një të rejtë e mi adhonë këtina, një të rejtë e me shpërnda në vendet apo të këtë njërës e varëfër. Kurse, Nëse ka trashëgimtarë tjerë, ka vëllain, babën, nonën ose trashëgimtarë tjerë në Islam, çka trashëgojnë, atëherë duhet më marr ata, nonë pjesën tjetër që i jet përvetëse 1/3. Do uni 1/3 i jep Tina si lëmorje, jo trashëgimi, e pastaj çka të mbetet e merr e merr ky. Tjena, lejot, banjesën, lejot, ma bon, vdikës, Kurse Tash gjatjetës Tina lejohet këmi i dhon çka donë. Gjatjetës Tina lejohet më shujt banesën, lejohet mëvon mase para vdekës më i dhon 1/3. Kurse Edhe tjetra, nëse trashëgimtarët janë të pajtimit, nën mlidhen këto botë me një hoj që din me da trashëgimin se kush e trashëgon, sepse për shkak të di Olimiçës nuk trashëgon. Nëse është migja gjallë ose ë uh, migja nuk trashëgon nëse është vllau gjallë, po baba gjallë, kështu me radhë, on janë çështje të rspondencës islamet çka i ndon se kush trashëgon edhe kush nuk trashëgon për prit vdekurit. Nëse ata larguan distancon thonë na nuk po dojna ose hisën që kanë atakon neve, pjesën që kanë atakon neve merr atas lejohet me marr. Po ndryshën, nëse ata thojnë ata që kanë atakon neve, thonë na nuk ta dlojna, ata i takon vetëm 1/3, ata 2/3 të tjera i takojnë trashëgimtarëve. Po uh, përderesa është ky rast duhet pjesa a ka ky djal ndonjë obligim ndaj personit që e ka adoptuar? Ka obligim moral, jo obligim e fetar si prind. Un nuk, nuk konsiderohet ky prind që duhet me respektu, apo si ka thon Allahu azza wajalla te qullehuma ufun, mos i thuj prindve as uf. Un kta do respektim sepse ai të ka mbikëqyrty deri tash, edhe ti do si respekt njerëzor edhe islam që ka nxit me bose secili të mirë. Un do të më konsidero sikur të tjerë se të bojnë mirë ty ton jetën. Un kështu jo obligim që është farz Apo si obligim ndaj, ndaj prindve, që i ka thonë edhe për jam e sëram, se njeri e ka gjenetin tek, tek nana. Ose tjetër e hadith që i ka thonë për jam e sëram, respektaj e nana, respektaj e nana, respektaj e nana, e pas ta i ka thonë respektuar në dhe gjurë babën. On jo si kur prind, mirë për po respektim, si kur shdo person i cili të bën mirë të njëtën, që i ka të njëtën, furnizon të njëtën, të rritë edhe të shkollon, on dush mja këthy të mir Pa, vazhdoj me pyqen tjetër, shkruan një shiku e së të tëtë, a duhet të falet sabahu kaza pas lingjes të djedit, apo jo? Pa më parësysh, a sabaj apo qëka në unë kaza, janë në disa raste kur bët, edhe ajo qëvët kaza dhe unë kaza, për shkak se nuk falen në kohën e vetë, mirë për shpërblimin e ka, sikur me, me falë, në kohën e vetë. E para është nëse njëre në në zënë gjumi, në unë flenë, pejgamës ka thonë ose në saharan pejgamesi sallallahu alaihi wasallam ka thonë nëse një person nuk i del gjumi për një namaz, nëse nën gjumi për një namaz dhe nuk mundet më fal, ose e harron ata, leta fal atë kur zgjohet ose kur ti kujtohet. Ka moshi një njeri pi punë të mëllaja edhe më haru. Kur të she u thirrësoni për ikindik ose ky halo dreka nuk e ka fal. Ne të falnë çatku kur i kujtohet, sepse atëre kokon, donon e ka, Do, ka shpërbimin njëtë sikur sikur natku. Kuro flejton, në unë këtë hokëm hinë edhe këtë dispozitë edhe njeri kërë nuk është në vëdije, në unë, ose është ishtërim në spital edhe ka hunë vëdijen për disa det, ose nëse uh, është në përrim edhe këtu e huë vëdijen, ose i bjen të fiktë, në në këto raste njerit kërë të zgjot, ose kërë të i largohet e klapa, po kërë të i bjen vëdija, që të herës në mëhon e falë fal namazën edhe ka shpërblimen sikur, sikur në atë ko, kur ka i. Përveç këtune tri raste, no, nuk ka kaza, nuk ka kaza, tek shumica e djetarve. E tërhojgjë para se të vazhdojme për tjetjera, do të bëjmë një pojës të shkurëtër. Të ndëruar të lishikua, se vazhdojni të qëndroni me ne, këthejmi pas pakin shabë. Më të rikthehemi në studio për të vazhduar me pjesën e dytë të misionit duke kërkuar përgjigje. Hoxhin deruar pyetja radhës sot kështu, kur zhvishimi për të fjetur rroba ditore duhet ti palosim apo bën me lën ashtu si zhveshim, pra ashtu duhet lën me një fjalë, me lën lëmsh. Nuk ka ndonjë ndonjë hadith të sakt i cili tregon se nën rreth fjalëve që ka thuët se shëjtoni lunë me to, apo shëjtoni i vejë, shëjtoni i deshë, o no, nuk konë në i hadithë cakt për këto. Mirë po pisionitit është që të eshatë gjithë dhe herë njerë i muslimoni me konë i pasërt, me konë i regullët, no, në shtëpin e tina, o në është pisionitit që mu palu edhe mu vendosë vendin e vetë. Mirë po nuk, nuk ka dhe një të keqe nëse vetëm i zhvesh edhe i lenë dikonë kur ne jesëp më vesh nuk nuk prish fundon nuk në një a dhe kanë ndonjë lutje ndonjë dua për uh, gjatë zhveshjes doja e, on nuk... bismillah gjatë zhveshjes apo gjatë veshjes vetëm kasti po vazhdoj me pyetjen e radhës uh, thot po kam vështresa të shumta në vetëm kur po marr abdes po harroj se kam larë hunde apo jo pastaj punë po rikosim shumë shpejt me njerëzit sikur nuk është diçka në rregull me mua më tregoni lutem si ta di a jam i smur nga magjia apo jo kur vështresat ma shumë nuk kanë të bëjnë me, me magji po ka mundësi njeri që është i smutë për i magjis me pas edhe vezveset mi po ka mundësi dhe njeri që nuk është i smutë për i magjis me pas edhe vezveset uh, vezveset janë pej pej shëtanit, pa dyshim për këtë shak pejamen sërëm për mes qaru këto ka thonë se cili njeri e ka ka një karim ka një shëtan pranë vete kër e kam pëtë të dyrgjallat adhe ti e ki shëtanin pranë vete ka thon edhe unë kom po mendim me Allahu te kom bu musliman. Donë ke te njerzit pe lindjes deri në vdekje kanë kanë i shejtan pran vete që ju bën vezëse. E kanë njëherë ky shejtanin që i kinë ofër veti e tepran. E tepran në duke i bë vezëse njerëut. Po pse e te tepran? Donë qëllimi i tij nuk është i mirë, donë ai është kriju për mi bë vezëse njerit edhe për me nxit atë në për harame. Mirpo ky e tepron për shkak të dopsisë të njeriu. No, nëse sa so më shumë njerit që është i dopt, atëras ky i bën edhe më shumë e nxit në përvezvese. Për këtë shkak shërimi i Xayna është, çu ska thonë shejkhu islami Ibn Taymiyyah dhe Ibn Qayyim kur i përmend për çytjet apo vezveset e shejtanit, thotë njeriu duhet me luftu sa so më shumë me vetveten. Edhe nëse je i dyshimt, ai ke shpërla hunën apo gojin apo jo, nuk e shpërlon hiç. Edhe çfarë të falësh Ështëse mas një javë apo dy javë, don kam u largu këtë qe vesvese. Kam mundsi t'jetërkum shfaqet. Mirë, po këto vesvese që ka jon kam u largu. Pastaj leximi i surës Qaf e qetson njeriu prej vesve. Edhe e qetson karinin, pau shejtanin. Tjetër pijvesojse o çdo namaz, njeriu pas çdo namazi, pas çdo farzi, me lezu 3 kulëudhat, kulëu Allahu had, kulëu udh bi rabbil falak, edhe kulëu udh bi rabbin nas. E si do mos kule udhubi rabbinas, e ledzon 2-3 minuta, sa ma shpesh. Si do mos fundin a jetet, që thot e ledhi i vesuesu, fi sudurin nas, minrelginit i ven nas. On se ti kërkon mbrojt i pi Allahot, me mbrojt nga sheri i shejtanit, i cili e bën në vezvese njerion pe i gjokës av tëne. E këto e ledhi i vesuesu, do më të gjithmonë kërkon mbrojt i pi Allahot, nga cytet e vezveset e shejtanit. Edhe me emër të Allahot, komu largu. Mije po, dot sa më shumë mundu edhe vetë me largu këto, këtë cytë të shejtanit. Ose njëri qysh mund të më largu vetë, nuk mund të më largu dikush. E kam pyet një herë një dietar, domthonë nuk po flas për këto se ky kë, nuk e pas ka çaj çaj vështirë, domthonë për çështën e hungjes atë gojës. Oni dietari i ka thonë, u hoj, unë mar abdes edhe kur dal nuk e di sa akumora në komar. Jo akumloj në ai pjesë trupit, po nuk e di akumor apo jo. Socini her e kumosh kadën me ujë uj, plot, i mëzhytnë to edhe i më dal. Kur kum dal, opet kompas vezveshës sa kumorab des apo sa kumorab des. Çka ka thon kë, ka thon ti se pas ke obligim namazin. O so pse ka thon vetëm njerit çmendur, me kap me shty, me fut në kadë, nui apo mbazen edhe me nzer, doon dyshon se ka abdes apo jo. Në on kish kanë mundësi, edhe çmenduri. Thaçi njerëz kanë mundim, ndonjëshum raste shkojnë edhe tip psihiatri për këto qështje se të bëm vezvese ka rasti kërë në, në disa persona në thëjshin kërë të kapi orezën e derës, bravën e derës për me qelë nëse dikush e ka prej, kënë shkoj i lojdu 3-4 herë nëse dikush smuhet edhe onë freksona mos për smuna këtë këtu vezvese për shëjtanit sa so, që shkëm pas taj të psihiatri për me përdor barna për shërimin e kësaj, e kësaj smundit onë do të minajtë vetit gati Me këto terapija edhe me lut t'Allahun sa më shumë sejsde që më largu pej çytjet e şeytanit. Po pyti rreth ashtat a lejo të famna të vizitojn Varreza. Për çështën e famna në fillim të Islamit pejgamberi s.a.s.e e kanë ndalu vizitën e Varrezës edhe për meshkujt edhe për famna. Për shkak se kaq i në fillimin e Islamit edhe shumë prej njerëzve nuk i kanë ditë dispozitat apo nuk kanë mujt më përmbajt vetin me kadere në caktimin Allahot e kam pjeskat, kam përtiti, kam shu doon në përftyr vetën e kam robë vetën si shajnë pak nëtësije për caktimin Allahot që ja ka mërë doon shpirtin ati të afrëmi të vdekurit tash, pas taj përkathon për, për javën sëram unë mëherët ja u kam ndalu vizitën e vareza e la e fërza e ruha e tani vizitoni ato vizitoni Varezat, onë është e lejume edhe kjo hadith është i përgjeshëm si për meshkuj, ashtu edhe për, për femna Një hadith tjetër ku thotë se pejgame Esram i ka malku edhe Allah Azajel i ka malku ato cilat, ato femna cilat i vizitojnë varezat Në gjunë arabe thotë zuuarat il kubur është cek e kjo zuuarat është folje që të regon të i kalim të vizita, doon e shpeshton, shumë shpesht shkon edhe i viziton vareza. E për këto i ka ndalu, pe jamës rome edhe i ka malku. On ato të cilat vazhdimir shkojnë, ose gjithë dhe ditë shkojnë e vizitojnë. On ka njerë me shku, është mirë edhe është e preferume, se pe jamës rome ka thonë, përkujton e atat shkatruisin e knetsive. Ka thonë kush është aje? Ka thonë vdekja. E njerën mas shumë të i përk ku shkon tek Varrezat, ku shkon tek të vdekurit. Edhe i she gjendjen e tyre edhe ku janë ata. Doon no, është e lejuem mi vizitu, po jo mi shpeshtu sepse ky hadith tregon edhe pse u shpërkthy në gjuhën shqipe, on disa përkthime se pejama somi ka mallkuar ato të cilët i vizitojn Varrezat. Mi po përkthimi nuk është adekuat, nuk është i sakt sepse këtu është thotë donon ata të cilët e din gjuhën arabe, edhe e kuptojnë se e ka pas don është përmend fjala ato të cilët e tepruin në vizitën e Varrezës. Don kjo është ndaj. Ato janë rregullat ato të cilëve duhet u përmbahet gjatë vizitës së Varrezës. Rregullat janë që çjose përmenden më herët mos më mund kthy prap në ato shkaqe për të cilat e kanë ndaluar pe janë në vizitën e Varrezës. Jo mos më qojit, mos më tepruj. Lë të mirjet nuk prishtun se pe janë sa kur i ka vdek djali i tij Ibrahimit ka qajt, nëhon, ka lëtu lët, ka thonë sahabt, a të ti dërgujë Allahot, po qanë, ka thonë lëtë jënë mshirë, për Allahot aza vë gjellë, lëtë qajnë, zemra për për këllot, mirë po nëmë, jena të knaqën me të saktimin Allahot, mirë po nuk bënë me piskatë, me bërtit, si që ka thonë për e osam, me lëtë me lëtë me lëtë me lëtë me lëtë me lëtë me lëtë me lëtë me lët se jo nuk ka prineve dikosh me këshkoptu nuk ka pi muslimanve jo nuk ka pi cilësive të muslimanit aji i cili i mshon ftyra edhe bërtet a ku ku që kam dodi ose i shkyn teshat se kërse që shbojnë grat oda abida vetil gjahilije apo pisket, apo bërtet me bërtimat edhe piskamet e gjahilijetet kohës i një rancës ose në disa vende këto që ka kjo tradit tashmon nuk është i pa, kam pagu disa Me, me qajt apo me bërtit, kërë vjenë dikosh, vjenë hala e atit vdekurit, a, ty të ka dashë masë shumë, të janë një piskete dhe qandë, onë qitojnë ato thirjet e gjahiljetet apo doat e gjahiljetet që ka i kanë bo. E këto mos me bo të këvarezat. Edhe nëse ljotan, në nuk prishpun. Tjetra është mirë me bo doa për të. Edhe pse kjo nuk banë mu shpeshtu, për shkoj të varezat me bo doa. Sepse pe janë se më ka thanë njeri më afërmi Allahut është kur rrez në sejdë. Prandaj shpeshtoni duat, shpeshtoni lutjet kur jeni në sejdë. Nëse donjeri më bëj doa për dekurit e vet, bën sejdë shto më afër mi Allahut. Mirë, po nëse shkon me vizitu Varrezat, një vizitë e Varrezave më shumë është qëllim për të më marrë msim i gjallë e jo për i vdekurit. Edhe pishinit është më i dhon selam, qysh është përmendë dhon që, shë on, që jam sa më ka dhon selam. Banorve Vareza ka thon paqë po edhe mëshirë Allah të qof mbi ju, ju na keni parapri neve me vdekje edhe na do të vim pas juve e kërkoj nëpër Allahut Azza wa Xej që të na mëshironi neve edhe juve. Po dua këtu edhe një detaj Hoxh Mehmet Xhemi tek kjo, kjo bisedë. Ë, uh, shpes shohim që njerëzit shkojnë për të vizituar Vareza dhe qëndrojnë shumë gjatë aty. Uh, si e komentoni këtë? Duhet të qëndrojmë më gjatë apo ka një koh... nuk kohë nuk ka kocaktuar më Po e përmend ana qëllimi i vizitës Varresa është në marrë shëmbull i gjallë, jo që ka dobi i vdekurit. Unë që, çndrimi i gjat apo i shkurt nuk ka ndonjë peshë. Domthon, ket në varrë se sa njëri ndikohet në jetën e tina. Se vizita Varresa është për gjallë. Unë nuk i dobi nuk i bën dobi të vdekurit. Unë dobi i bën të vdekurit nëse bën do. Papasysh është jete vari apo apo je domthon te spija duke bon namaz. Per vet se zgjatja e ksoja osh kur niri e varros te vdekurin. O shpesi sunet te peigamel asram qe te afrmit apo kush don. Secili veçmas me bu do nje periudhes ose te theret nje kurban, nje dash edhe shperndahet mishi i tina. Un dikon 10 minuta, 15 minuta, 5 minuta, un desa thehet kurbani, prehet edhe shperndahet mishi i tina. Un kjo shpesi sunet edhe os te caktume koha se son me qendrua son me budua kurse per viziten e Varrezas nuk ka domoshem ne kocaktume. Hoje falemnderesh e qeshit edhe sot me ne ne emisionin duke kerkuar perrgjigje. Falemnderite ju. Dashur. Tendror televizion si erdh edhe fundi i emisionit sotem duke kerkuar perrgjigje me shpresë se ju mbet të kënaqur me gjitha pergjigjet qe i dha hoğa e Rolld Nesimi këtu ne kta emision. Me shpresë do t' takohemi edhe ne takimet tona te radhes deri ather mirbembeqi dhe assalamu aleikum.